Salme 124 En sang ved oppstigningene av David Hadde ikke Jehova vist seg og være for oss, la Israel nå si dette. Hadde ikke Jehova vist seg og være for oss, da mennesker reiste seg mot oss, så ville de ha slukt oss levende, da deres vrede flammet mot oss. Da ville vannene ha skylt oss bort, elven ville ha gått over vår sjel, da vil de ha gått over vår sjel, de formastelige vann. Velsignet være Jehova som ikke har gitt oss til bytte for deres tenner. Vår sjel er like en ful som har unnsluppet fuglefangeres felle. Fellen er brutt opp, og vi, vi har sluppet unna. Vår hjelp er Jehovas navn, han som dannet himmel og jord.